Radio Curnallá, se en 4.6 FM. Onde os homes encadean a morriña, que as sudan augas de tristura coi creado mazoricos de terrabilla con mosaicos de nobreza e fermosura para iso virxinal da natureza cadro verde que no ceo estellea onde doado perde la cabeza por un mociño de calquera del ando en terra de fora lembro as túas festas no regueiro de baquas terra vo por ti por que vo arquixiera para chegar a ela en avise do monte canzar che así mas arigo sumagarigo hogar bendito do linxo dela xente e pra miña terra miña virxeda romaxe que por nos velas no alto do monte pide llave que sempre nos axude pra que os teus fillos golten con saúde le dos a casa que deixe a romonte xa alma chea un entullo de lembranzas no meu peito xa de nena abandonei a miña aldea decidida percorre lo mundo aeito fun por mares co vos milas de cidades espetándose en pimentos de amargura lubricadas con morriñas esoidades por mazaricos Que agloria pura. Perte dos meus antergos non podo esquecerte Que desde calquer punto lembrome de ti. Cando lonche me atopo e un morro por verte en a Virxe do Monte cantarse así. Matari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 e dos a casa que deixou o monte Comezamos esta segunda oriña recordando, lembrando a nosa... Querida Anaquilo, Anaquilo. Eh, Bueno, pues facemos a segunda conexión con Galicia Temos a la outro lado do fio telefónico o noso correspondente das Rías Baixas sí. Don Xulio Simón Boas tardes, Xulio Hola, moi boas tardes Gracias, Gracias. Bueno, Deben dicir, porque temos un día así... Algo chusqueiro, non? Exactamente Bueno, é bueno. xita que la maneira, non? Como bueno. para poñerse algo de churrasco a poñerse xolado, non? Si, sí, si, sí, ahí... non é frío, pero si, sí, está leva todo o día e eh... eh bueno, mesmo falaba aí un... esta mañá porque aquí hai unha zona de, de bateas hai moita xente que traballa nas bateas claro. mm -hmm. e dime que, bueno, que este ano este tempo que estamos tendo tan, tan extraño, non? Mm -hmm. Porque podemos decir, falar dun inverno extraño, tivemos xa días de praia, logo volveu, volveu o frío, levamos ahora unha semana con os días de calor moi forte, hoxe baixaron as temperaturas e puxos a chover, entón nin os bateiros que, que se nota tamén este cambio nas, eh, nas mareas vermelhas nas cocinas ah, ah, uh -huh. que, que, andan, di, que andan descontroladas porque normalmente o comezo de ano, pois, eh, a boita ser eh, bastante tranquilo, non? Uh -huh. E este ano 2012, pois, eh, xa levan os polígonos pechados eh, moito tempo, e, eh, eh, bueno, por exemplo, na Ría da Rousa, pénsase que, que os as análisis que se están facendo que revelan unha certa melhoría, pero aquí na, na Ría de Pontevedra, pois, eh, todo parece indicar que, que van seguir pechados durante certo tempo, non? Bueno, a ver se si eso ajuda, a esa chubia ajuda precisamente a recuperar pois pues, parte da zona arborícola que, que se queimou durante tanto tempo, posto, posto que eses grandes calores dan como resultado pues, esas... Eses lumes que non, non desechamos. A mellor tamén eso, precisamente, esses residuos son os que fan, como dirían os catalanes, malbé o, o propio... o sí. desagüe, dos ríos que chegan as, as rías, non? Sí, sí, claro. É que, é, a zona de de é unha... No, bueno, non... No, no río Eume hmm. pois eh, non sei exactamente se fixeron algo para recuperarla pero eh, despois, do, despois do, dos incendios viñeran Chuy. días así de choiva e iso, pois, a, vai arrastrando as, a, as cintas a terra para os ríos está vai empobrecendo a, sí. a terra non. e despois contaminando un poquiño o río, que o río despois des desemboca no, no mare, precisamente claro. nos no mar, o sea, nas nosas rías, pois pues posiblemente a que, que parece ser que xa está cheo, non sei sé si se xa falamos diso o, o, o lago nas, Aquel, nas das, das pontes, no? si, uh -huh. sí, sí. que, que, que se anche pois pues, en parte co caudal do río Eume, non? Uh -huh. Exactamente, si. Sí. Bueno, bueno pois pues, nada, hoxe estaba vin aquí unha noticia que ten que ver cunha de... de, de Lembro-me un, un título de un libro que era Tres mulleres galegas de armas tomar, María Valteira, María Castaña e María Soliña, un libro de, de Guillermina Domínguez Tauriño e Felicia Estevez Salazar que se publicou en, por, en Bahía Edicións eh, creo que foi no 2009. Bueno, pues unha desas de mulleres de armas tomar, María Soliña, pues eh, estreouse eh, en Vigo hai unos días a, a primeira longa metraxe non? Que, que ademais ten certo paralelismo coa vida de, de, de Juana de Arco porque o, o, polo título non? o título é A paixón de María Soliña e había unha película sobre que era La pasión de Jean d'Arc uh -huh. de un cineasta de danés de, mm -hmm. de Reyes, no? okay. que establece así certo paralelismo entre dúas mulleres eh, loitadoras no? okay. eh, o certo é que de María Soliña pois pues, chegou a nós pois pues, un pouco o... sabe xa data de nacemento, naceu no 1551 pero non se coñece a da súa morte entón pois pues, quedou así un pouco eh, o personaxe como se nunca morrera, non? María mm -hmm. Soliña Eh, eh, Cheúa non se idea como se si fora unha bruxa Cando... Eh, Més hai un libro de, de, de Álvaro Cunqueiro, Que é Fábulas e Leyendas de la Mar Donde fala de, de, de María Soliña Diz, la, la bruja del Arenal Cangués Que tuvo que ver con la Inquisición Una bruja que hablaba con las olas del mar Y detenía con la mirada el vuelo de las gaviotas, ¿no? pero o certo é que sobre a, o que se sabe de, de María Soliña é que era unha muller bastante rica que vivía na, na vila de Cangas. E, e bueno, pois, no ano 1617, eh, sabe-se que unha... unhos dous mil piratas turcos invadiron Cangas entre Punta Rodeira e Punta Balea e saquearon a, a vila, non? Entón, pois, contase que moitas mulleres pois, perderon o uso da razón eh, debido a estes feitos, pero o que motivou esta caza de bruxas por parte da Inquisición foi porque houve un empobrecemento xeral a raíz da de, de destrucción de Cangas. Eh, e que pasa? Pois que a pequena nobreza pois, viu descender as súas rendas dunha maneira alarmante buscou por todos os medios o poder manter o seu nivel de vida. E a Inquisición pois, estaba integrada por membros deste grupo social. Non? Entón, eh, decidiron pois, arrebatar a certas persoas o, o, o que se chamaba os dereitos de presentación en capelas e, e freguesías. Non? Entón, eh, María Soliña, pois, a parte das posesións que tiña, porque sabese que vivía nunha casa de de dúas plantas de pedra no centro da vila e esas típicas casas que tiñan un patio non? e, e pos, posuía tamén varias fincas logo o seu marido era Pedro Barba, así, era un pescador da vila e chegou a posuir pois, unha adorna e, e tamén unha pequena empresa de, de, de, para, de manufatura de, de peixe exportaba un peixe da ría non? pero o que máis interesaba aos membros da Inquisición era quitarle os dereitos de presentación, que eran un dereito que os, os sucesores do fundador dunha igrexa eh, tiñan para proponher o, o seu titular cando quedara vacante, e a súa vez participaban nos, nos beneficios que, que xerara. Non? Pois ben, eh, María Soliña foi feita presa pola ola inquisición foi xulgada xunto con nove mulleres eh, eh condenada, non? Claro. Eh, bueno, si sí, sábese sí, que un pouco para disimular a cousa, pois pues, entre esas das nove había eh, mulleres que eran pobres de solenidade, non? Moitas delas estaban totalmente desamparadas porque os seus homes pois pues, morreran lutando contra contra os turcos, non? Quedaran estaban viubas, non? Claro. Entón, o certo é que a María Soliña pois eh, foi torturada en Santiago de Compostela ata que confesou ser bruxa. Eh, requisáronlle todos os seus bens, os dereitos de presentación, que era o principal objetivo da claro. santo oficio. E logo condenaron a levar o hábito de... De, de, de Creo que se chamaba San Benito, non? Era uh -huh. un hábito de penitente sí. por seis meses. Era un, un traxe feito así cun un tecido barato, que parecido aos os sacos, de, e, e bueno, e, logo o que chegou a nós é de que fora queimada como bruxa, pero o certo é que que, no, que foi condenada pois a, a estar seis meses con, con, con, con, con seu, co seu San Benito, non? Uh -huh que, bueno, a finalidade non era solamente ese, non riparlle todo a pupua exactamente, ou seja que eh, as súas posesións e a avaricia dos, dos nobles pois fixo que que morrera pobre e soa porque, bueno, acusabana de, de bruxería porque andaba de noite parece ser soa porque ela ia moito á praia fora o lugar onde morrera o seu marido É tamén o seu irmán, loitando contra os piratas, non? Mm. Mm. E, e bueno, citaba antes a a Cunqueiro e hai un poema que tamén seguro que vos son a todos de, de oír Eu creo que eran os tamaras xa os que cantaban aquilo de por camiños de Cangas, a sí. bo vento semía. Hai que soliña quedache, María Soliña. Mm -hmm. Nos areales de Cangas muros de noite serguían. Hai que soliña quedache, María Soliña. As ondas do mar de Cangas, a acedos secos traguían. Ai, que soliña quedache, María Soliña. As geivotas sobre Cangas, soños de medo tecían Ai, que soliña quedache, María Soliña. Baixo os de Cangas, anda un terror de auga fría. Ai, que soliña quedache, María Soliña. Este poema de Celso Emilio, eu creo, quero lembrar que o cantaban xa os... Os tamara, non? Si, sí, si, sí, si, sí. sí, cantábanos eh, os tamaras eh, naqueles comenzos, aqueles comezos, quizás eh cando pucho voedo pois pues foi con eles. Sí, exactamente. Uh -huh. Va si, exactamente. Vamos ver se funciona. Mira, isto a ver se si, pode sonar a ti ou polo menos eh, é un concerto non, que aparece na moza que acompaña a Carlos Núñez ali na Villa de Madrid. Eh, fai tamén de María Solís. De María Solís. Si. Sí, de... sí, sí, sí. sí. Entonces el eh sí, que, bueno, da cantora portuguesa que se Teresa Salgueiro no, Nos amores libres tamén fai unha pequena bueno, sí, sí. deixámolo de fondo e seguimos falando se Pois pues, pues nada, antes que a a Cunqueiro... Sí. Eh, xa só para rematar unhas breves así novas para non facerme mesa moi, moi pesado non, fas, non te fac nunca pesado eh, sí. o centro Ramón Piñeiro de investigación e humanidades eh, vai publicar estes, estes días en forma de libro eh, un epistolario entre Álvaro Cunqueiro e un dos que foi os seus máis, podemos dizer, leais amigos que foi Alberto Casal un notario a que adicou o Cunqueiro Merlín e Família sí, sí. bueno, penso que é interesante porque vai dar un segundo explica o, o investigador Alonso Girgado vai dar unha imaxe dun Cunqueiro moi, moi humano non? Uh -huh. eh, e bueno este Alberto Casal pois dice que unha vez que Cunqueiro na posguerra tivo que virse a, a Mondoñedo cando le quitaran o carné de, de periodista pois foi unha persoa que sempre o animou, que nunca o abandonou, e foi tamén o que facilitou o retorno do, de, de Cunqueiro ao, ao periodismo. Non? Uh -huh. e, e, bueno, ese, por un lado, e por outro tamén de Cunqueiro, a eh, editorial Folhas Novas está preparando tamén para sair xa os textos que Cunqueiro escribiu entre os anos 59 e 62 nas páginas de, do, do diario de Compostelán La Noche, é unha serie que se agrupa baixo o título de Los Días, non? Uh, uh. Moito, moito nos dará moita satisfacción seguro que nos dará o estudiar ese diario la noche eh. moitas cousas novas aparecen moitos traballos aparecen estudiando ese ese diario, ese jornal eh. efectivamente sí, é unha etapa eh... creativa e que End extraordinaria non? interesante, sí, sí, no? si sí. e eh... Eh, bueno, xa pasando a, outra, a outro tema, es que de, dúas exposicións. Mm. Una que ainda aí pouco estive falando aí cun amigo de Rosalía, con Emilio, mm -hmm. eh moi aficionado aos coches e motos claro. antigos. Eh, hai unha exposición, a verdade que o que lle o mundo das motos, eh, que é unha, unha regalía vela aquí o, no no Museo de Pontevedra, vai estar ata o 15 de xullo hai unhas coleccións de BMWs eh, que creo que podes decir que algúns dos modelos é único no, no mundo ¿no? non faltará a Harley, non? a Harley hai de todos ¿no? mocos sí, sí, sí. Eh, das que había antes aquí en, en Cataluña de Puig, eh, Derbi, a Montesa Osa, Bultaco sí, sí. Eh, pero bueno a nivel eh, de todo o mundo, no? Dos mm -hmm. motos guzzi, vespas, hai de todo. E ademais, unha colección que pertence a unha persoa aquí de, de Porriño. É eh? moito o diñeiro é o tempo que leva aí invertido, porque están además restauradas perfectas, ou sea, Caray. están completamente novas. E en Lugo, unha exposición que na Capela de Santa María organiza a Deputación de Lugo, Eh, son 24 lentos de, de laxeiro pintados entre o 54 e o 73 eh, aparecen etapas entre o barroco galego, o expresionismo a eh, época cubista de, de Laxeiro. moitas son de coleccións particulares e outras tamén de entidades privadas de, de Galicia e Portugal e tamén a, a, o 20 de Xulio xa que dispoñemos de tempo para para poder velas, non? E, xa por último, para felicitar a outro amigo aí de Rosalía, a Anxo Angueira, non? Ah, claro, claro, porque que... o, o Benresou fíxose unha uh -huh. o, a, a reunión final para elixir precisamente uh -huh. o patrón, non? Exactamente, o o profesor, o sea, foi elixido presidente da Fundación Rosalía de Castro. Uh -huh. eh, que ten a sede na, na matanza Eh, bueno, en sustitución como, da nosa como, amiga tamén Helena ¿no? un pleno extraordinario uh -huh. e eh, eh, bueno está, o final queda digamos que ha encabezado a, a nova comisión por Anxo Angueira sí. eh, aparece Yo... tamén a vice, como vicepresidenta Luz Pozo Garza uh -huh. eh, como secretario José Carlos Beiró Piñeiro uh -huh. eh, testo de... Ureiro está justo cortizo Soñora e cinco vocais, un deles é Alonso Montero, que preside o Centro de Estudos Rosalianos, Ana Blanco, presidenta da fundación ata ahora, foi a última presidenta, e logo María do Carme Krukenberg, e Suse Luisa Xeitos e Dolores Vilavedra, non? <risa> un, un das la, dos fins que vai perseguir esta entidade, dixo Angueira, eh, retomar as iniciativas da anterior executiva ante a Xunta de Galicia Muy para bien. a celebración no 2013 250 anos da publicación de, de cantares eh, gallegos no? eh, Bueno tamén pretende a, promover a revista de estudos rosalianos buscar a colaboración científica eh, e institucional coas tres universidades galegas en fin, no. creo que que que alguánxeira que o merece e que vai a levar un excelente labor ao fronte deste de centro de, de estudo Rosalía da fundación, si sí señor, sí señor, Bueno, pois pues, felicítamolo, hai que felicitarlo, temos que enviarlle algunha por lo menos dende de a parte que nos corresponde, porque a, a nosa feliz máis eh, e sincera felicitación, a maxila aprecia moitísimo precisamente a a, a esta nos entidade por la relación que tenemos bueno, desexámoslle moitísimos éxitos, lógicamente, ¿no? Sí, Entonces a... que se institui a señora Elena, ¿non? No, no, a, a, a, a, bueno, estaba de de presidenta en función Ana Blanco. Ana Blanco, si. antes de, de, de Elena. De, sí, sí, no sí, sí, sí, sí, sí, no. sí. Uh -huh. Bueno, pois, Xulio, vamos a intentar eh, poñer unha peza de música que, bueno, ti nos lembranza de María Soliña de, de dunha de gran María, non? Sí, como é? A ver si sale Muy ben, pues sale ahí. Esta pertencia a na Lourdes